Beraz, larun batean, izan genuen horren inguruko eztabaida, Ni horren uh, kontra agertu nintzen. lena langilei uh, begira. Aipatzen da, langileek eien kabuz edo bolondreski onartu behar dutela egandetan lan egitea. Eta hor doan, ni luzatu nuen galdera bat, ea pentsatzen ginuen eta pentsatzen duen, mila euro, mila euro erazten duen langile batek, benetan auturik uh, baute duel. Bigarrena, Eta kezka hori kezka hori agertu nuen, zera gina luken hori, gero eta geio zabaltzen baldin bada, tokiko komertzantei begira. Eh? Iruitzen bai zait, neurri hori, lehen duela entitate handiak, eh? supermarkatu handi horiek, hoiek baliabideak baituzte igandetan ikitzeko, eta alba lute egun osoan, gauaz ere erikiko luketen, aldiz tokiko komertzanteek ez dute hori.